Ez da aski izan eta haintsegur jokoak jada inaziden e, baina hori gusten dugu e, erabaki hori hand e, bezala kriminala dela eranaitu bai hori tamajusteun tantso dira e, badakigu eta erana dugu Espainian kondenatuak izan balire han eginak izan bait ziren ekintzak garaian libroi izanentzirela orai hori uh, tamar urte baitzen uh, maksimua, eta bon, argida uh, gauza gainetik hor uh, procuradorea dela uh, trabatzaile, baki bidearen trabatzaile, eta guretako uh, argida hori uh, hor konbentzituak gida bide juridikoak agortua direla, uh, duiek egiten dute indarbat uh, skoleriko prozesua hon hartzeko, Uh, diote eta errekonozitzen dute hemen gauzak aldatu direla uh, eta desarmato dela, desegina dela, uh, disolituat dela, bera nahi terat, uh, bada mogimendo sozial importante bat, anitza bat hori guziak kondutan hartuz duitek libratzen dute, baina prokura dira trebes, eta bera seguretako argira uh, politika mailan dela horai hobenduna, uh, uh, eh, eta, eta ardura ardura Nola, nola ideki bide politiko ori, se, ah, e, be... hori zer egen godu zuen Ba, beh, du gu hor, guru alantu kolektiboki, behinan jada hori erabakitziak guretako uh, importanta da, zenta ora jarte Eh, ez ginduen eh, sinesten eh, sobera behinan eh, politikoak, eh, estadua, justizien ministeritza eta eh, gobernuaren ordezkariak gordetzen ziren justiziaren independentziaren gibelan, justiziak balu bezala eh, esku osoa. Ez, hor justiziak eh, hausitegiak, judiek erabakibatak zenote, prokuradoreak hausten du eta prokuradoreak badakigun ordeen gobernuak du izendatu. Beraz, hor gira, oso politiko e, mailan, hor beharko ditugu e, gauzakazmatu okay, e, eta bideakatu. Itzortu bat nahi zinukete justizia ministroberriarekin, horren ba, behirik? Ba. Ez, ez, dut, uh, orai, ez dugu horreindik behirik, uh, galdeak joan dira alde batetik uh, eta beste batzutaik, uh, prinsipioz iduriduke izango dela eta ez dut dudatzen izanen dela, baina urzentea da berdugu horai uh, eta... Hala, bere, bedak badu hor eskua gauza batzu egiteko. Eta beraz, uh, uh, hor behar dugu pusatugu eta bakerrik alo hortan adizan. Uh, eta lendakariari ere, uh, marka honi ere, uh, berdugu presionia egin, bere eskuta ere, horai uh, preso horien libratzea, uh, prozesua nahi bada salbatu berak, Duela orte bat erantzuan bezala ez da historia repikatu behar. bere be eskudar, nola egiten da. Beraz, hor, johan den arun batean soprefeturan egindugun, eh, eh, eh, eh, egindugun ekintza masibua, oita zazpi egitan, lehenik elgarretatzeak, bai honak soprefetura di buruz dugun ekintza, ondoko denboretan, heldu diren denboretan, eginnen ditugun aintzin guztu batzen. Hor gert dugu, eh, oska bat ez Uh, altsatu uh, gure interventionzioa eta politiko mailaatekagi, eta, eta ez da posible, ez da posible beste bideik egitea. hoita hamak ururten guian gaur ez badira libratzen, denek badakigu ondoko helbunga zer eta egiten dugu gaztigu bat hilzeraino uh, betetzea ez dugu onartuko. Ez Michel. dugu onartuko bakea uh, zati hausten beitu. Michel Birroko irgeuen mile eta, eh, gaiten, nuzu mezala mobilizazio gehiago izan enda, eta lehena haratsa untan, ehe, deitua uh, deitu aduzuez, azpiontan, Doni Bane loitzuneko Luisa plazan. Bye. Mile gurekin egonik. Eh? Uh, mile esker zuher